Розділ 23 Розбудило Скарлет яскраве проміння вранішнього сонця, що пробилося крізь листя дерев. Вона спала в незручній позі, тіло в неї затерпло, і прокинувшись, вона не зразу збагнула, де перебуває. Сонце сліпило їй очі, від твердих дощок нила спина, щось важке лежало на ногах. Спробувавши сісти, вона побачила, що цим тягарем був Вейд, він поклав голову її на коліна і так заснув. Босі ступні Мелані мало не впиралися з Карлет в обличчя. Під передком скрутилась калачиком немов чорна кішка пріссі, а немовля вона втулила між собою і вейдем. Ось тоді Скарлет і пригадала все. Вона сіла і квапливо розглянулася. Янки хвалити Бога не видно. Протягом ночі ніхто не помітив їхнього візка. Тепер уже в пам'яті її Зринула гетюся мотореж на подорож після того, як ретова хода завмерла в далині. Ніч, який кінця краю не було. Труський чорний шлях у ковдобинах і камінцях, глибокі канави обабіч, куди часом сповзав візок. Надлюдські зусилля, з якими вона й пріссі, гнані страхом, підштовхували візка, витягаючи його назад на дорогу. Її ж дайжаки пробігли по шкірі, коли вона згадала, скільки разів, зачувши ту солдатських ніг, і не знаючи свої, то чи чужі, вона тягла коня з дороги у поле або в ліс, а кінь упирався, як міг, то як вона потерпала, щоб не виказав їх солдатам своєю гикавкою вейт, чи хтось інший, кахикнувши або чмихнувши. Ох, ця чорна дорога, якою солдати проходили, мов привиди, тільки пошептом озиваючись один до одного, коли глухо чалапали ноги по м'якій землі та ледь подзв'якували гнуздечки та порипувала збруя. І та жахлива хвилина, коли знеможений кінь затявся і ані руш, а поруч проходила кіннота і прогуркотіли легкі гармати в темряві. Втікачі аж подих затамували, так близько це було від них. Здавалося, простягни руку і доторкнешся, і чувся брудкий сморід спітнілих солдатських тіл. Коли вони врешті наблизились до Рафендреді, попереду замиготіли ДНД табірні багаття – Цар ар'єргард Стіва Лі, дожидав наказу відступати. Якусь милю Скарлет довелося гнати коня в об'їзд через зорне поле, поки ті вогні не лишились уже геть позаду. А далі вона зовсім заблукала поночі і аж заплакала, що ніяк не може знайти добре знайомого їй вузького путівця. «Коли ж кінець кінцем знайшла його?» То кінь звалився в упряжі і хоч ти що роби, не підводився, навіть коли вони вдвох з пріссі стали тягти його за гноздечку. Тоді Скарлет розпрягла коня, залізла, вся отопіла від утоми в глибину візка і витягла зболені ноги. Мов крізь туман, вона пригадувала, як перед тим, коли сон склепив їй повіки, тихенько і несміливо звалася Мелені. «Скарлет, будь ласка, хоч краплю води!» Вона відповіла, «Води нема!» І, ледве сказавши це, вже заснула. А тепер стояв ранок, і світ був тихий і погідний, і на зеленому листі грали золоті скалки сонця. І ніде не було видно солдатів. Скарлет доймав голод, у горлі пересохло, затерплі ноги судомило, а над усе її брав подив, що вона, Скарлет Огара, яка звикла спати не інакше, як між для ними простирадлами і на м'якеньких пуховиках, Могла заснути на голих дошках, мов рабиня після праці на полі. Мружачи очі від сонця, вона глянула на Мелані і мало не зойкнула з переляку. Та лежала так непорушно, що Скарлет подумала, чи вона хоч жива. Виглядала вона геть як труп. Як труп мертвої старої жінки з виснаженим обличчям, з космаками темного волосся. Але потім Скарлет полегшено зітхнула, коли помітила, як ледь-ледь зіймаються її груди. Мелані таки пережила ніч. Затінивши очі рукою, Скарлет розглянулася довкруг. Це ж вони пробули ніч під деревами чогось садка, бо попереду між двома рядами кедрів звивалася під'їзна алея, притрушена піском і жорствою. «Та це садиба Мелорі!» – подумала Скарлет, і серце в неї забилося з радості, що тут вона знайде друзів і допомогу. Але все навколо повивала мертва тиша. Квітучі кущі, травник, та й вся земля були притолочені колесами, копитами коней і людськими ногами. Вона подивилася в той бік, де стояв такий добре знайомий білий шальований будинок, але побачила там лише довгий прямокутник почорнілого гранітного підмурівку та два високі задимлені комини, що прозирали з позаосмаленого листя дерев. Здригнувшись, Скарлетт тяжко зітхнула. «Що як і Тару зрівняли з землею, і там теж панує мертве безгоміння. Зараз я не повинна про це думати, кинулась вона себе переконувати. Я не можу собі цього дозволити. Мене знов посяде страх, як я про це думатиму. Але, мимоволі, серце почало шалено гупати. І кожен його удар Лунко закликав. Додому! Швидше! Додому! Швидше! Треба було рушати далі. Додому. Тільки спершу роздобути трохи їжі й води, передусім води. Скарлет розбуркала пріссі. Та схопилася і стала розглядатись вибуличними очима. Боженьку, мій Скарлет, я вже думала, що прокинуся в землі обітованій. Туди ти ще не скоро потрапиш, – відказала їй Скарлет, пробуючи трохи пригладити своє розкуйовджене волосся. І обличчя, і вся вона була вже волога від поту. Вона відчувала себе брудною і нечупарною, одяг поприлипав до шкіри, та й тіло ніби неприємно тхнуло. Сукня за ніч зім'ялася і пожмакалась, бо ж вона спала в ній. А такою втомленою і розбитою, Скарлет ще ніколи в житті не бувала. Від незвичної напруги цієї ночі нили навіть такі м'язи, про існування яких вона і не здогадувалась, і кожен порух озивався гострим болем. Скарлет подивилась на Мелені і побачила, що очі її розплющені, зовсім хворі очі, з гарячковим блиском, з темними дужками під ними. Мелені розтулила пересохлі губи і благально прошепотіла – води. «Вставай, прісті!» – наказала Скарлетт. «Сходимо до Криниці по воду». Але ж мій Скарлет, може там приводи, а то ще мертвяки?» «Ти в мене зараз сама станеш приводом, як не злізеш з візка», заявила Скарлет, в якої самої ледво стало сили спуститись на землю, тож вона не збиралася терпіти чиєїсь там огинання. В цю мить вона згадала про коня. «Боже, а ну ж кінь здох уночі. ночі!» Він уже дихав на ладан, коли вона розпрягала його. Скарлет обігла візок і побачила, що кінь лежить на землі. Якщо він здох, вона прокляних Господа Бога і тут такий собі ляже трупом. Хтось у Біблії точнісінько так і зробив. Послав прокляття Господу Богу і помер. Тепер вона чудово розуміла, що мусила відчувати та людина. Але кінь був живий, тяжко дихав, каправі очі ледь розплющені, але живий. Отож, трохи води і йому не завадить. Присі, дуже неохоче і раз у раз стогнучи злізла з візка і острашкувато посунула за скарлет алеєю. По той бік руїн будинку, в затінку дерев, низкою стояли побілені хатини рабів, мовчазні й порожні. Між цими хатинами і курним ще руйновищем знайшлася криниця з уціліним дашком над нею і спущеним вниз відерцем. Удвох вони накрутили корбу, і коли з темної глибини показалося відерце холодної скристої води, Скарлетт нахилила його до уст і заходилась голосно хлептати, розливаючи воду на себе. Вона пила і пила, аж поки жалібний голос пріссі «Я теж хочу пить, міст Скарлетт!» Не нагадав їй, що і інших пече з Прага. «Відв'яжи мотузку і віднеси відерце до візка, нехай всі нап'ються, а рештою напоїш коня. І чи не пора міс Мелані не мовля нагодувати? Воно ж помре з голоду». «Господи, міс Карлет, та у міс Мелені нема молока. І не буде. Звідки ти знаєш? Я багато таких бачила, як вона». «Дуже ти там набачила. Вчора було вже видно, що ти знаєш. Швидше ворушись, а я піду пошукаю чогось неботістівного». Пошуки по первах були марні, але кінець кінцем у фруктовому садку вона знайшла кількість там яблук. Солдати побували тут раніше за неї і обтрусили всі дерева. А ті яблука, що валялися долі, були здебільшого напігнилі. Наклавши трохи ціліших з них у пелену сукні, вона подалась назад по пухкій землі, а дрібні камінці дорогою набивались її пантофлі. І як вона не здогадалась вчора взяти якісь черевички або що? І чого не взяла свого брилика від сонця, не взяла харчів на дорогу? Повелася, як дурепа. Правда, вона гадала, що Ред про них подбає. Ред! Вона аж сплюнула, таким гидким їй здалося саме це ім'я. Як вона його ненавидить! Як мерзенно він чинив з нею! А вона ще стояла там, серед дороги, і дозволяла йому цілувати її, і це їй навіть подобалось. То було чисте запаморочення. Який же він паскудний! Повернувшись до своїх, вона дала кожному по яблуку, а решту поклала у візок. Кінь уже звівся на ноги, але вода щось не дуже додала йому сили. За день вигляд він мав ще мізерніший, ніж поночі. Боки в нього позападали, як у старої корови. Ребра скидались на пральну дошку, спина була суцільною виразкою. Коли вона запрягала коня, їй було бридко навіть доторкатись до його шкіри. А накладаючи водила, вона побачила, що він майже зовсім беззубий. Та він старий, як світ. Коли вже ред наважився красти коня, чому не вкрав чогось путнішого? Скарлет вибралась напередок і шмаганула коня гіллячкою з гікорії. Кінь захарчав і зрушив з місця, але ступав так повільно, що коли звернули на дорогу, Скарлет подумала. Пішки вона дійшла б куди швидше. Ото, якби не обтяжували її Мелані й Вейти пріссі з немовлям, вона би не загледілась, як уже була б вдома. Та вона бігла б, не чуючи нігся дорогою, що наближала її до Тари й до матері. Додому було не більше 15 миль, але ця стара шкапа тюпатиме цілий день, бо ж раз по раз доводилось приставати, аби вона могла передихнути. Цілий день Скарлет дивилась на сліпучу червону дорогу, посмуговану колесами гармат та санітарних фургонів. Це скільки ж то годин мене, поки вона дізнається, що Тара вціліла і що Елену дома. Скільки ж то годин волоктися ще під пекучим вересневим сонцем. Вона озирнулася на Мелені, яка лежала, заплющивши припухлі очі від сонця. Тоді шарпнула стрічки капелюшка, скинула його з голови де лапрісі. прикри її обличчя, не битиме так сонце в очі». Але потім, коли їй самій стало пропікати непокриту голову, подумала. «До вечора я буду ряба, як зазуна на яйце». Вона ще ніколи в житті не бувала на осонні, без якогось головного обору чи вуалі, ніколи віжок не тримала без рукавичок, які захищали її пещені ручки. І ось тепер її пряжить сонце на цій напіврозбаленій лайбі, в яку запряжена напівживу шкапу, а сама вона брудна, пітна, голодна і не має ніякого іншого вибору, як повсти слимаковою ходою по цій спустошеній землі. А ще ж недавно, лише кілька тижнів тому, вона жила в затишку і безпеці. І ще недавно і вона, і всі навколо неї вважали, що Атланта вистоїть, що на Гаянки ніколи не ступить на землю Джорджії. Але маленька хмарка, з'явившись чотири місяці тому, на північному заході, перетворилась на страшну грозову тучу, що принесла з собою нищівний ураган. І ураган геть змів увесь той світ, в якому вона проживала, вирвав її з убезпеченого життя і закинув сюди, в цей сплюндрований і безлюдний край. Чи ж тара ще вціліла? Чи її теж розвіяв вітер, що змітає все на своєму шляху в Джорджії? Скарлет знов шмаганула і знеможеного коня у марні надії, що він побіжить жвавіше, тягнучи розгойденого візка, вулиса якого по-п'яному розповзалися на всі боки. В повітрі вчувалася смерть. У променях надвечірнього сонця кожне знайоме їй поле, кожен гай природно так зеленіли, але й були сповнені дивної якоїсь тиші, що аж приймала страхом душу Скарлетт. Кожен порожній розбитий снарядами будинок, який вони проминали, кожен ковен, що стримів вартовим над почорнілими від диму руїнами, тільки посилювали її неспокій. Від учорашньої ночі їм не трапилось жодного живого створіння, ні людини, ні тварини, самі лише трупи, людей, коней, мулів, лежали над дорогою розпухлі тіла, що їх обсідали мухи і ніде ні живої душі. Ані корова десь замукує, чи пташина защебече, чи вітер сколихне листя дерев. Тільки глухе туп-туп утомленої конячини та попискування немовляти порушували тишу. Наче якісь моторожні чари сповили все довкілля. Або ще й гірше, подумала Скарлет, і мороз пробіг у неї поза шкірою. Цю землю можна було порівняти з любим і дорогим таким прекрасним обличчям матері, що нарешті упокоїлася – після смертних мук. Здавалося, наче в цих колись добре знаних її лісах повно приводів. Тисячі чоловік загинули в боях під Джонсборо. І душі всіх їх, друзів і ворогів, дивились на неї з цих зачарованих гаїв крізь лиховісно-непорушне листя, неке падало, скісне проміння сонця, дивились невидющими від крові й рудої пилюки моторошно-осклілими очима. «Мамо, мамо!» Пошепки промовила Скарлет. Якби тільки дістатись до Елен, якби тільки Бог явив чудо, і Тара залишилася ціла, і Скарлет могла б, під'їхавши довгою кедровою алеєю, війти в будинок і побачити миле й ніжне материне обличчя, відчути лагідний доторк рук Елен, які відганяють страх, припасти лицем до її колін. Мама б знала, що треба зробити. Вона б не допустила, щоб Мелені немовля померли. Вона б розвіяла всі приводи і страхи своїм спокійним... Ну, цить уже, цить. Але мама хвора, а може й помирає. Скарлет знов шмаганула гіллячкою коня по роз'ятрених крижах. Швидше б якось їхати. Вже ж цілий спекотний день. Плуганяться вони цією нескінченною дорогою. Скоро западе ніч, і вони знов залишаться самі серед пустки, де панує смерть. Руками натертими до пухирів Скарлет затисла віжки і почала щасили лупити ними коня. Дарма, що самі аж шломила у плечах від цих вимахів. Якби тільки потрапити в любі обійми рідної домівки і Елен і скинути цей заважкий для її юних плечей тягар, умирущу жінку, ледь живе немовля, свою власну зголоднілу дитину, перелякану негритянку, всіх тих, що шукають у ній захистку і опори, що бачать, як вона не схиляє голови і думають, яка вона сильна, хоч у неї вже давно не мать її сили. Виснажена худобина – не зважала ні на гіллячку, ні на віжки, а волочила ноги як могла, спотикаючись від ледь якого камінця і похитуючись так, наче ось-ось мала гепнути на землю. Але коли насунули присмарки, вони таки добралися до останнього повороту у своїй довготривалій подорожі. З будівця вони знову звернули на битий шлях. До тари лишалася тільки одна миля. Ось показалася темна стяга густо посаджених апельсинових дерев дичок – що правили за живого огорожу. Це починався маєтак Макінтошів. Трохи далі Скарлет зупинила коня напроти добової алеї до будинку старого Енгуса Макінтоша. Крізь сутінок вона вдивилася вдалину між двома рядами вікових дубів. Сама темінь – ані вогника в будинку, а чи в хатинах негрів. Напруживши зір, вона угледіла в темряві, вже добре знайома їй за цей страшний день видовища. Два високі комини підносились, як велетенські нагробки над руїнами другого поверху, а у стінах зяяли вибиті вікна, схожі на незрячі очі. «Гей там!» – гукнула Скарлет, як могла голосніше. «Гей!» – жахнувшись, присів чепилась їй в руку. І Скарлет, коли обернулася, побачила, як вона в непритямі поводить очима. «Не кричіть, мій Скарлет! Ради Бога, не кричіть!» – прошепотіла негритянка тремтячим голосом. Бо ж і хто зна що може зватись? Боже мій, подумала Скарлет, приймаючись дрожем. Боже мій, так і правда, хто знащо що може звідти з'явитись? Вона смикнула завішки, аби кінь рушив з місця. Вигляд будинку Макінтошів пригазив останній промінчик надії в її серці. Дім був у руїнах, спалений і покинутий, як і решта садиб, повз які вони сьогодні проїжджали. Тара стояла за півмилі звідси при цій же дорозі, якою проходила армія Янкі, і Тару, так само зрівняли з землею. Вона знайде самі почорніли стіни, зорі, що сяєтимуть над руйновищем і не побачать ні Елен з Джеральдом, ні дівчат, ні мамки, ні негрів, позна, куди вони забралися, і тільки мертва тиша повиватиме все навколо. І чого вона заповзялася на цю нерозважливу поїздку, супереч здоровому глуздові, та ще взяла з собою Мелені з немовлям? Краще нехай ми вони померли в Атланті, аніж перемучившись цілий день під палаючим сонцем на труському візку, врешті мали віддати Богові душу серед німотних руїн Тари. Але Ешлі залишив Мелані на її опіку. Подбай про неї. О, цей прекрасний і смутний день, коли він поцілував її на прощання, перш ніж розлучитися назавжди. Ти подбаєш про неї, правда? Обіцяй мені. І вона пообіцяла. Тільки навіщо вона зв'язала себе цією обіцянкою, вдвічі тяжчою для неї тепер, коли Ешлі не стало? Навіть у цю хвилину, знеможена до краю, вона ненавиділа Мелані, ненавиділа жалібну пусклявість її немовляти, що озивалась дедалі кволішим голосом. Але вона пообіцяла, і тепер мусить дбати про них двох так само, як про Вейда й Прісті, мусить боротися за них, допоки живе й дихає. Вона могла залишити їх в Атланті. Завести до шпиталю і там покинути. Але, зробивши так, ніколи не змогла б гнути в вічі Ешлі ні на цьому світі, ні на тому, не змогла б зізнатись йому, що кинула його жінку і дитину помирати серед чужих людей. О Ешлі. Де він був цієї ночі, коли вона мордувалася з його жінкою та дитиною на дорогах, де що крокчаїлися привіддя? Чи ж він був живий, чи думав про неї? Сидячи за гратами у Рокайленді, чи він же кілька місяців як помер од віспи і гниє давно в якійсь канаві разом з трупами сотень інших конфедератів. Нерви скарлет були такі натнуті, що вона аж підскочила, коли раптом щось зашурхотіло в заростях неподалік. Прісі голосно скрикнула і впала на днище візка, просто не немовля. Мелані леді ледь повела рукою, пробуючи намацати де її дитя, а Вейд заплющив очі і зіщулився, такий переляканий, що й наголос не спромігся. Потім затріщали кущі під чиєюсь важкою ступою, і почулося протягле жалібне мукання. «Та це ж корова!» – охриплим зляко голосом звалась Скарлет. «Не клайдурня, Пріссі!» – продушила дитину і не страшила місмелі й вейда. «Це примара!» – зойкнула Прісі, від страху скорцювшись нитьма на візку. Скарлет напередку обернулась, схопила гіллячку, що була їй за батіх, і потягла Пріссі по спині. Власне, переляк так її знаміг і знесилив, що вона не могла терпіти ще чи його страху. «Зараз же сядь, дурепа, то зламаю цього дубця у тебе на хребті», – сказала вона. Не перестаючи хлипати, Прісі підвела голову, глянула з висоти візка і побачила, що то справді корова. Вся в рудих і білих плямах, вона стояла і благально дивилась на людей великими неполоханими очима. Розтуливши рота, корова знову замукала, наче від болю. Може, її поранено, мукає якось дивно. Мабуть, у неї вим'я повне, то вона й мукає так, – мовила Пріссі, потроху приходячи до тями. Либонь – це корова Макінтошів, негри загнали її в ліс, і вона не трапила на очі Янкі. «Ми заберемо її з собою», – швидко вирішила Скарлет. «Буде хоч молоко для дитини». «Як це заберемо, мій Скарлет? Ми не можемо забрати її з собою. Який з неї пожиток, коли вона давно не доїна?» Он, як вим'я, набрякло. Того ж вона й мукає. Ну, як ти знаєшся на коровах, скидай нижню спідницю, порви на стяжки і припни корову до візка. Мій Скарлет, в мене вже місяць, як нема нижньої спідниці. Та й коли було б так, однак я ні на світі не стала б припинати корови. Я ніколи з коровами не мала діла, мені страшно їх. Скарлет кинула вішки і закотила поділ. Обшита мережом спідниця, лишалася останньою її гарною і ще цілою одежиною. Вона розсупонила шнурівку Наталії і стягла спідницю вниз, нещадно жмакаючи її гладенькі лляні оборки. Це полотно і мережево привіз їй Редзна Сау, коли востаннє пробився крізь блокаду, і вона провозилася цілий тиждень, поки пошила спідницю. Рішучи взявшись за рубець, вона шарпнула, щоб розполовинити її, а коли не вийшло, спробувала на зуби і тканина врешті подалася. Першу довгу смужку було відірвано. Завзято орудуючи зубами й руками, вона таки роздерла спідницю на купу довгастих ганчірок. Після цього зв'язала кінцями ці стьожки, хоч і як її пальці були натерті до крові, а руки тремтіли з утоми. Іди візьми корову налегач, скомандувала вона пріссі. Та однак затялася. Мені страшно корів, мій скарлет, я ніколи з коровами не поралася. І я не з тих негрів, що коло худоби ходять. Я з тих, що коло дому. «Ти з тих, що просто дурні чорнюки, і то був найлихіший день в житті, коли та купив тебе!» Звільна промовила Скарлет, не маючи сили навіть на гнів. «Хай я тільки передихну, тоді скуштую, що цього дубця!» І сразу ж подумала, ось у мене і вихопилось чорнюк, мамі це зовсім б не сподобалось. Прісті розпачливо поводила очима, дивлячись то на суворе обличчя господині, то на корову, яка жарібно мукала. Зваживши, що Скарлет менш небезпечна з двох, вона вхопилась обі за борти візка і ані руш. Скарлет поволі і натужно з передка Від кожного поруху в неї нестерпно боліли м'язи. Прісі не одна виявилась така, якій було страшно корів. Скарлет теж завжди їх боялася. Навіть у найлагідніших з них крилося щось погрозливе. Але зараз ці дрібничкові страхи мусили відступитися, коли з усіх боків насідали на неї страхи реально небезпечні. На щастя, корова видалася зовсім мирною. У стражданнях своїх вона шукала співчуття і допомоги в людей, і нітрохи не опиналася, коли Скарлет накинула їй на роги петлю з подертої спідниці. Другим кінцем цю саморобну мотузку вона прив'язала ззаду до візка, силкуючись зробити це якомога міцніше, хоч незграбні пальці ледве слухались її. Скарлет уже підходила до передка, коли раптом відчула, що мліє, і тільки вхопившись за борт вона втрималася на ногах. Мелані розплющила очі і, побачивши скарлет, поруч спитала. «Ми вже вдома, Люба». «Вдома», – гарячі сльози набігли на очі скарлет, коли вона почула це слово. «Вдома». Мелані не знає, що вже немає ніякого дому і що вони самі-самісінькі в цьому шаленому спустошеному світі. «Ще ні», – відказала вона якомога заспокійливіше, відчуваючи грудку під горлом. Але скоро будемо. Ми знайшли корову, і в нас буде молоко для тебе, для дитини. Бідне дитя, – прошепотіла Мелані, марно намагаючись дотягтись рукою до немовляти. Щоб вибратися знову напередок, Скарлет довелося напружити всю до решти силу, але кінець кінцем вона з цим впоралась і взяла в руки віжки. Кінь понуро схилив голову і нізащо не хотів рушати. Скарлет почала нещадно його шмагати. Хай Бог її простить, що вона так гамселить знеможену шкапину а не простить, так і буде. Та ж до тари всього з чверть милі, а там хай кінь собі зляже навіть і в упряжі. Нарешті кінь повільно таки зрушив з місця. Візок зарипів, а корова за кожним кроком жарівно мукала. Такий більчувся в голосі нещасної худобини, що нерви скалит не витримували, і вона вже ладна була зупинити візка і відпустити корову на волю. Нащо ця корова, коли в тарі не знайдеться жодної живої душі. Вона ж не вміє подоїти її, якби й вміла – корова навряд чи підпустить когось до свого розбухлого вимані. Хоча ні, якщо б вона вже розжилась на корову, шкода її тратити. в неї ж май... майже… <кхи> Нарешті кінь повільно таки зрушив з місця. Візок зарипів, а корова за кожним кроком жалібно мукала. Такий біль чувся в голосі нещасної худобини, що нерви Скарлет не витримували, і вона вже ладна була зупинити візка і відпустити корову на волю. «Нащо їм ця корова, коли у Тарі не знайдеться жодної живої душі? Вона ж не вміє й подоїти її. Та якби й вміла, корова навряд чи підпустить когось до свого розбухлого вимені. Хоча ні, якщо вже вона розжилась на корову, шкода її втратити. У неї ж майже нічого іншого не лишилося в світі». Очі скарлет зайшли пилиною, коли візок урешті досяг підніжжя положистого пагорба, за яким лежала Тара. Але враз серце її завмерло. Ледь живі коня, чиня ні за що не витягти на гору візка. Колись цей схил здавався Скарлет зовсім не крутим. Їй так легко було долати його чвалом на свої прутконогі кобилці. Не може бути, щоб відтоді тут зробилося крутіше. Але хоч би там як, а кінь з такою тяжою не вибереться на пагорб. Скарлет на силу на землю і взяла коня за гноздечку. Злазь, Пріссі!» – скомандувала вона. «І зніми Вейда, або понеси його на руках, або примусь пішки йти» а немовля поклади біля міс Мелані. Вейд зразу почав рюмсати і скімлити, і з його слів Скарлет лише одне розібрала. Темно, темно, і страшно. Міс Скарлет, я не можу пішака йти. В мене болячки на ступнях і черевики діряві, і ми з Вейдем зовсім не тяжкі. Злась! Злась зараз же, поки я сама тебе не витягла. А ні, то я тебе й покину тут поночі. Швидше! Прісті, бідкаючись, позирала на темні дерева, що нависали над ними в обіч дороги. Їй здавалося, тільки поки не вона свій захисток у візку, як ті дерева схоблять її своїм галуздям і потягнуть не Але таки мусила покласти немовля біля Мелані, злізти на землю і, звівшись навшпиньки, витягти вейда з візка. Хлопчик плакав і розпачливо пригортався до своєї малої няньки. «Вгамуй його, я не можу цього терпіти», – сказала Скарлет, і Силоміць потягла коня за гнуздечку. «Не берись духу, вийде, і перестань люмсати, а тоді станеш лупня». «І навіщо Бог придумав дітей?» – подумала вона зі злістю, бо якраз підвернула ногу на темній дорозі. «Зовсім же ні до чого вони. доглядають, їх дені ніч морочся, а вони лише скімлять та путаються під ногами». Вкрай виснай, жена Скарлету уже не мала сили на співчуття до перестраханого дитинчати, що дріботіла у бік Прісті, тримаючи няньку за руку і шморгаючи носом. Вона тільки чудувалася, як могла його породити, та й взагалі, як її сподобило стати дружиною часа Гамільтона. «Мій Скарлет», – прошепотіла Прісті, хопаючи її за плече, – «не їдьмо до тари! Їх нема там! Вони відти втекли, або й повмирали! І моя ма теж!» Скарлет почула в словах пріссі від Гомін власних думок. І це так її розлютило, що вона різко відштовхнула негритянку. «То давай сюди руку вей, сама сідай собі тут і сіди!» «Ой, ні, ні! Тоді цить!» Як же поволі переставляв кінь ноги. Мокрече, що стікало з його сонявого роту, зволожило їй руку. Аж це у голові в неї промайнуло кілька слів з пісеньки, яку вона коли співала з ретом. Дальшу хрятків вона не могла пригадати. Ще кілька днів брести в тяжкій дорозі. А в мозку її крутилося. Ще кілька кроків, ще кілька кроків у тяжкій дорозі. І ось вони вже вибрались на пагорб, і перед ними постали доби тари. Висока темна гущавина на тлі потьманілого неба. Скарлет напружила зір, чи не побачить вогника. Але не світилося ніде. «Нікого нема», – подумалось їй, і свинцевий тягар ліг на груди. «Нікого!» Вона завернула коня на під'їздну алею і верховіття кедрів, що сходилось у них над головою, оповило все нічною Чорнотою. Вдивляючись у темінь довгого тунелю, вона побачила, чи то їй привиджується, а може, натомлені очі підводять її. Невиразний, тьмавий проблиск білих стін тари, домівка. Рідна домівка, любі її серцеві побілені стіни, вікна, на яких поколихуються фіранки, широкі веранди, невже й справді то вони там попереду проступають з мороку ночі? Чи, може, ніч милосердно щадить її зір перед жахітливим руйновищем, таким, як у судиби Макінтошів? Але я, здавалося, видовжилась на добру милю, а кінь, хоч як вона його за гнуздечку, ступав дедалі повільніше. Очі Скарлет жадібно впивалися в темряву. Дах начебто цілий. Невже? Невже так і правда? Та ні, цього не може бути. Перед війною нічого не встоїть. Навіть стіни Тари. Нехай вона й збудована віки, Не могла війна оминути їхньої оселі. Аби поступово оброси чіткішали. Скарлетт Скарлет сильніше потягла коня. З й справді вирнули білі стіни. Зовсім не закурені димом. Тара вціліла! Її домівка! Вона випустила гноздечку і побігла вперед, наче поривалася припасти руками до рідних стін. У цю мить вона побачила, як на темній веранді вирізнилась чия тінь і зупинилась над східцями. Отже, Тара не безлюдна Хтось тут є? Крик радості Ладен був зірватися у неї з уст, але щось її стримало. В думі було так темно і тихо, і постать при вході не рухалась і не озивалась. Що тут сталося? Що саме? Будинок уцілів, але був повитий такою самою моторошною тишею, як і вся сплюндрована земля навкруги. Потім постать ворухнулась і поволі, натужно спустилась вниз. «Тат!» – хрипко прошепотіла Скарлетт, непевна, чи то таки він. «Це я, кеті Скарлетт! Я вернулась додому!» Джерал вступив до неї, мовчазний мов сновида, тяжко волочучи за собою негнучку в коліні ногу. Він наблизився впритул до Скарлет і непорозуміло втупився в неї, наче вона бачилась йому в вісні. Тоді простяг руку і поклав її на плече. Скарлет відчула, як тремтить його рука, не би він пробуджувався від кошмарного видива і тільки-тільки починав усвідомлювати навколишнє. «Доню!» – на силу промовив він. «Доню!» – і змовк. «Боже, та він же зовсім старий!» – промайнула у Скарлет. Джералдові плечі безпорадно обвисли. На обличчі, ледь видному в присмірку, не лишилося й сліду колишньої енергії та життєвої снаги Джералда, так йому властивої, а очі, здивлені в неї, мали майже самий такий неполоханий і приголомшений вираз, як і очі малого Вейда. Це був просто старий і немічний дідок. І раптом страх перед чимось невідомим пронизав Скарлет, вихоплюючись на неї з темряви. Вона стояла і оніміло дивилась на батька, а злива запитань завмирала на її устах. З візка знов почулося попискування немовляти, і Джеральд, напружившись, неначе трохи прийшов до пам'яті. «Це Мелані з дитиною», – швиденько прошепотіла Скарлет. «Вона дуже хвора, і я привезла її до нас». Джеральд забрав руку у неї з плеча і випростався. Коли він повільно рушив до візка, то чимось нагадав їй колишнього гостинного господаря Тари, що вітає гостей, і слова його були, наче видобуті десь із глибин свідомості. «Кузино Мелані!» Мелані спробувала озватися, але її майже не було чутно. Ласкаво просимо вас, кузино Мелані, 12 добів спалено, проте у нас вам буде як дома». Згадавши, що Мелані так багато довелось натерпітися, Скарлет відчула спонуку до дії. Життя владно вимагало свого. Мелані з немовлям треба було вкласти на м'яку постіль і зробити для них все, що можна за даних умов. Її треба перенести. Вона не може сама йти. Почувся шурхіт ніг у домі. Із дверей, що вели до холу, проступила чиясь темна постать. Східцями збіг вниз порк. «Міс Скарлетт! Міс Скарлетт!» вигукував він. Скарлетт поклала руки йому на плечі. «Порк! Без якого тару годі було й уявити, дороги її серцеві, які стіни цього дому та прохолодні його коридори. Вона відчула на своїх руках його сльози, коли він незграбно поплескував її і промовляв з плачем. «Оце радість, що ви вернулись! Оце радість!» Пріссі теж зарюмсила безладно бурмочучи. «Порк! Порк! Дорогенький!» Бачачи, що старші так розчулились, Вейди собі заскімлив. Вейд хоче пити. Але Скарлет не дала їм довго розманіжуватись. Тут у візку міс Мелані з немовлям. Порку, ти повинен дуже обережно перенести її нагору, в кімнату для гостей. Пріссі, візьми немовля і вейда в дім, і даси вейдові пити. А мамка десь близько, Порку, скажи їй, хай підійде до мене». Зважливий голос Скарлет зробив своє. Порк зразу підступив до візка і пошпортав там руками. Коли він напівпідніс, напіввитяг Мелані з пуховика, її ложа впродовж кількох годин поспіль, вона аж застогнала. Та ось Мелані вже була на дужих поркових руках, а голова її, без силу, мов у дитини, припала йому до плеча. Пріссі, взявши на одну руку немовля, а другою тягнучи Вейда, пішла всерід за порком широкими сходинками веранди і за хвильку теж зникла в глибині темного холу. Пальці Скарлет з кривавими саднами стисли батькову руку. «Як вони, тат, оклигали?» Дівчата одужують. Запала мовчанка, і в цій мовчанці не раз повисло запитання. Занадто страшне, щоб увібрати його в слова. Вона не могла, просто не могла запитати про це. Вона проковтнула слину раз і вдруге, аж раптом в горді так пересохло, що на силу можна було дихнути. Так ось чому така страхітлива тиша панує в Тарі. Неначе відчувши її запитання, Джеральд заговорив. Твоєї матері, почав він і урвав мову. Матері, ну! Твоєї матері вчора не стало. Міцно стиснувши батькову руку, Скарлету війшла до просторого холу, що його знала як свої п'ять пальців. Хоч там було темно, вона не наткнулася ні на стільці з високими спинками, ні на порожній стояк для рушниць, ні на лапаці ніжки старого буфету. Її з непоборною силою вабило у глибину будинку, де в маленькому кабінетику завжди сиділа Елен над своїми нескінченними рахунками. І коли вона переступить за замить поріг цієї кімнатки, то, звісно ж, побачить Елен за бірком. Мати підведе на скарлет очі, відкладе перо, а сама схопиться на ноги, зашелестить криноліном від неї не таким приємним запахом і обійме свою знесилену дочку. Не може бути інакше. Елен же не могла померти, хоч би стільки тату Товк одне й те саме, мов папуга. Матері вчора не стало, вчора не стало матері. Дивно. Вона нічого не відчуває зараз, окрім втоми, що залізними путами тяжить на її руках і ногах та голоду, від якого підгинається коліна. Про матір вона подумає опісля. Зараз не треба про це думати, а то, що вона і сама почне безглуздо промовляти, як Джеральд, або монотонно скімнути, як Вейт. Порк зійшов до них широкими темними сходами, поспішаючи назустріч скарлет, як ото тварина, закоцюбнувши, тягнеться до вогню. Чому нема світла? запитала вона. Чому так темно в домі Порку? Принеси свічки. Вони всі свічки забрали, міс скарлет. Лише одну заставили ми її запалювали, як треба було пошукати щось поночі. Та й та вже вся майже вигоріла. Коли треба доглянути міс Керін і міс Юлін, мамка скручує шматок і стромляє в мисочку з жиром. І таке маємо світло. То принеси мені недогарок, наказала скарлет. Принеси його в мамин ну, в кабінет. Порк почалапав до їдальні, а скарлет з батьком навпомацьки пройшла до повитого пітьмою кабінетика і сіла на канапу. Батькова рука й досі лежала на її лікті, безвільна, прохальна і довірлива, як бувають лише руки у дітей або зовсім немічних дідів. Він такий старий став. «Старий і безсилий!» – знову подумала Скарлет, і мимохідь здивувалася, чому це їй зовсім не болить. Увійшов порк з запаленим недогарком свічки на блюдочку. Темна кімнатка ожила. Прогнута канапа, на якій вона з батьком сиділа. Високе, трохи недостелі бюрко з бувалим у бувальцях різбаним кріслом перед ним. Десятки шухлят з паперами, списаними чітким материним почерком, вичовганий килим. Усе було, як раніше. Ось тільки не стало самої Елен. Не стало легенького запаху її лимонної вербени і лагідного погляду її лецькісних очей. Скарлет відчула доторк болю в серці, так, наче клубок нервів, що був онімів від глибокої рани, тепер почав оживати. Ні, не треба попускати, щоб цей біль заступив їй усе на світі. На це ще буде час, попереду ціле життя, яке їй доведеться прожити з цим болем, «Тільки не зараз! Коли хочеш, господи! Тільки не зараз!» Вона подивилась на Джералдеве землисте обличчя і уперше на своєму віку побачила його непоголеним. Колись таке рожеве, тепер воно посіріло і покрилося сивим заростом. Порк поставив свічку на підставку і підійшов до Скарлет. Вона відчувала, що якби він був псом, то це поклав би голову їй на коліна і почав лащитись, аби його погладили». Скільки у нас тут негрів, в порку? Ці безпутні негри міс Скарлет порозбігалися, а дехто навіть пішов з янки. А скільки ж лишилося? Та от я, міс Скарлет, і мамка. Вона весь день доглядає панночок. І ділсі, вона сидить з ними зараз. Трьох нас, міс Скарлет. Трьох нас, де колись була сотня. Скарлет на силу підвела голову, так нестерпно боліла шия. Вона розуміла, що голос у неї повинен звучати твердо. Як не дивно, слова виходили за її усталком невимушено й природно, наче не було ніякої війни, і вона могла помахом руки покликати з десяток челядників. "Порку я хочу їсти. Є в домі щоне в отистівне?" "Ні, нема, вони все забрали. А на городі?" "Вони пасли там коней. А на грядках до солодка картопля." Щось подібне до задоволеного усміху з'явилось на його товстих губах. Про ямс я зовсім і забув, мій скарлет. Гадаю, там усе ціле. Вони янки зроду не вирощують ямс. По їхньому це такий собі дикий корінь, та й годі. Скоро зійде місяць, піди накопай копай трохи ямсу й підсмаж. А кукурудзяного борожда не лишилось? або сушених бобів, а курей. Ні, мем, ні. Вони тих курей, що не поїли, прив'язали до сідів забрали. Вони, вони, вони. Чи ж і кінця не буде тому, що вони тут накоїли? Хіба мало того, що вони поспалювали та побивали? Так вони ще й прирекли на голодну смерть жінок, дітей і безпорадних негрів у цьому сплюндрованому краю. Міс, Карли, у мене є трохи яблук. Мамка сховала у льоху. Ми сьогодні їх їли. То принеси, поки накопаєш ямсу. І ще порку. Я, я така знасиліла. Чи не мав пивниці трохи вина? «Нехай і зожини!» «Ой, міськарли, до пивниці вони першим чином кинулись!» Раптом її занудило. Голод, безсонна ніч, виснаження і страшна новина – все це разом навалилось на неї, і голова пішла обертом, аж вона мусила вхопитися за різьблену спинку канапи. «Вина нема!» – глуховато промовила Скарлет, і перед очима в неї постали нескінченні ряди пляшок у пивниці – але не раз пам'ять її ожила. Порку, а оте кукурудзяне віскі в дубовому барильці, Що тато закопав під альтанкою. Ще раз подоба усмішки, радісної і шанобливої, Освітила чорне лице. А ви ж і пронюшлива, мій Скарлет, Я й забув про те барильце. Але мій Скарлет, це віскі негодяще, Воно ж ще не простояло. Та і те, що віскі такі не для леді. Ну і тумаки ці негри. Поки їм не розтовпмачиш, ні за що не здогадаються. А янки ще надумали їх звільняти. Але для цієї леді і для тата воно якраз годиться. Сходи, Порку, швиденько, відкопай барильці, принеси дві склянки, трохи м'яти та цукру, я приготую напій. Поркове обличчя прибрала до кірливого виразу. Міс, Карлет, хіба ви не знаєте, що в нас давно вже нема ніякого цукру, а м'ято їхні коні поїли? Склянки ж вони самі перетолочили. Якщо він ще раз скаже вони, я зверещу, я більше не можу, подумала вона, а вголос наказала. Та годі вже. Сходи й принеси віски і не барись, ми виб'ємо й таке. І коли він обернувся йти, докинула Стривай, Порку, так багато роботи, що я не можу із думками зібратися. Ага, ось це. Я привела додому коня й корову, і корова дуже мучиться. Її треба подоїти, а коня розпрягти й дати йому води. Скажеш мамці, щоб запорала корову, щоб якось уже дала їй раду. Дитина Місмела не помре, якщо не буде чим її годувати, а у Місмелі вона не може, порк з делікатністю урвав на півслові. У Місмелані нема молока. Боже милий, та мама зімліла б, якби почула такі слова з її уст. Ну, тоді міс Карлет моя ділсі зможе годувати, дитятко, міс Меллі. Моя ділсі оце недавно розродилася, і молока в неї стане на двох. То в тебе знову дитина порку? Діти, діти, діти, і нащо Бог плодить стільки дітей? Хоча ні, це не Бог. Це дурні люди їх плодять. А то ж, мем, такий апацькуватий чорний хлопчик, він... Тоді, скажи ділсі, нехай не морочиться дівчатами, я сама їх догляну. А вона хай погодуй немовля, міс Мелані. І зробить, що може, для неї самої. І скажеш мамці, запорати корову, а цього бідного коня ти вже сам одвиди на стайню. Стайні нема, міст Скарлетт, вони порубали її на багаття. Не тороч мені більше, щоб вони те зробили й те. Скаже ділці, нехай подбає про них, а сам сходи відкопай віскі та набери ямсу. Але ж як його потомки копати, міст Скарлетт? Відколи скіпку від деревиняк, і ти що, сам не здогадаєшся? Так нема від дровиняк, вони... «Зроби як-небудь, сам придумай як, але принеси, що тобі сказали, не барись, іди вже!» Голос її звучав тепер гостріше, ніж спершу, і Порк чим хочеш забрався з кімнати. А Скарлет лишилася сама з Джеральдом, вона лагідно поплескала його по коліну. Він дуже схуд, а мав ж такі міцні стегна завдяки звичці їздити верхи. «Треба чимось його відвернути від цієї апатії», «Тільки не розпитувати про маму. Нехай уже пізніше. Зараз у неї нема для цього сили». «А як це вони не спалили тари?» Джеральд подивився на Скарлет так, наче не розчув її запитання, і вона запитала вдруге. «Як це?» – почав він і затнувся. «Та у них тут був штаб». «Штаб Янки В нашому домі?» У неї з'явилось таке відчуття, рідні її стіни опоганено. Цей дім священний, бо тут жила Елен. І в ньому ці заброди, ці... Так, штаб їхній, дочко. Спершу, коли вони ще не прийшли сюди, ми побачили, як куриться дім за річкою, там, де 12 дубів. Але на той час Душка і Місиндія вже вибрались звідти із кількома своїми неграми, тож ми за них не журились. Ну, а ми не могли виїхати. Дівчата були такі хворі. І твоя мати... Що ми просто не могли. Наші негри порозбігались хто і зна куди. Покрали фургони, мулів. Мамка, Ділсі і Порк – ці не розбіглись. Дівчата й твоя мати – вони були в такому стані, що їх не можна було вести в дорогу. Так, так. Аби тільки він не згадував про маму. Хай говорить про що завгодно, тільки не про неї. Хоч би і про те, що сам генерал Шерман влаштував собі штаб-квартиру з маминого кабінетика, тільки не про маму. Янки посувались на Джонсборо, щоб перетяти залізницю. Вони підійшли дорогою від річки. Тисячі і тисячі їх, гармати й коні, тисячі, а я зустрів їх на порозі. «О, хоробрий коротун Джеральд!» – подумала Скарлет, проймаючись гордістю. Джеральд вийшов на поріг власного дому назустріч ворогові, наче мав за плечима ціле військо. Вони сказали мені забиратися, бо спалюватимуть будинок, а я їм сказав, що вони спалять його хіба що зі мною разом. Ми не могли звідси піти дівчата, твоя мати, вони були. А далі? І конче треба йому було раз у раз повертатись до Елен. Я сказав їм, що в домі хворі, що внастив, що хворих не можна займати, бо помруть, і що вони можуть палити дім разом з нами. Але я саме без того не хотів вибиратись звідси, покидати тару. Голос його стишився і завмер, невидющий погляд обвів стіни, і Скарлет усе зрозуміла. За плечима у нього була ціла громада його ірландських предків, людей, що помирали за свої вбогі клавті землі, що боролись до останнього, але не покидали своїх домівок, в яких вони жили, працювали, любили і народжували синів. Я сказав їм, що нехай спалюють дім разом з трьома напівживими жінками, але ми звідси не підемо. Їхній юний офіцер – він виявився джентльменом. Янкі, джентльменом? Ти що, тат? Джентльменом? Він бомчав кудись верхи і невдовзі повернувся з капітаном, лікарем і той оглянув дівчат і твою матір. І ти пустив клятого Янкі до них в спальню? Він мав опій, а ми не мали. Він врятував твоїх сестер. У Сюлін була кровотеча. Він повівся дуже порядно. І коли він доповів своїм, що в нас тут хворі, вони передумали спалювати будинок. Сюди приїхав якийсь генерал, улаштував тут штаб. Вони забрали всі кімнати, крім тієї, де хворі. А солдати… Він знову замовк, наче втомившись говорити. Не не під боріддю складками висло йому на шию. За хвильку він напружився і заговорив знову. Вони стали табором дому, Скрізь. І там, де бавовник, і там, де кукурудза… Вигін посинів від їхніх уніформ, щоночі горіли сотні табірних вогнів, усі огорожі пішли на багаття, усі клуні і стайні, і коптильня, корів, свиней і курей позабивали, навіть моїх індиків. Улюблені джерелдові індики, отже їх не стало. І позабирали все, навіть картини, із меблів щось там, із посуду. А срібло? Порк з мамкою сховали його криниці, чи що, не пам'ятаю. В голосі Джералда почулося роздратування. Потім звідси вони командували битвою. Старий. Стояв страшний гамір. Верхівці роз'їжджали туди-сюди, а тоді гармати з Джонсборо. Це було як грім. Навіть дівчата чули, хоч які були хворі, вони тільки повторювали. Тату, зроби щось, аби не гурколо так. А мама? Вона знала, що Янки в домі? Вона? Ні, вона була без пам'яті. Дякувати Богові, вихопилась у скарлет. Доля, бодай від цього оберегла матір. Вона не знала, так до кінця й не знала, що в домі в них товкся ворог, не чула гармат з під Джонсборо і не здогадувалася, що рідну її землю толочать янківські чоботи. Я мало кого з них бачив, бо деє ніч був на горі з дівчатами твоєю матір'ю, переважно тільки молодого лікаря й бачив. Він був порядний чоловік скарлет, дуже порядний. Цілий день клопотався пораненими, а ввечері приходив і сідав з нашими, навіть залишив трохи ліків. Коли вони відходили, він сказав мені, що дівчата одужають. Але твоя матір. Вона така слабосила, сказав він. Занадто слабосила, щоб витримати. Він сказав, що вона збавила собі здоров'я. Запала мовчанка, і в уяві скарлет постала матір якою вона була, певно, напередодні хвороби. Тендітна опора всієї тари. Повсякчас у роботі, в догляді за іншими, сама не встигала ні поїсти, ні виспатись, аби лиш інші мали спочинок і їжу. А потім вони пішли. Потім пішли. Він довгенько помовчав, а тоді несміливо доторкнувся до її руки. "Я радий, що ти вдома", просто сказав він. Біля чорного ходу почулося шурхання ногами. Бідолаха Порк, привчившись за 40 років витирати черевики, перш ніж увійти в дім, не кинув цієї звички в теперішню годину. Він вступив до кімнати, обережно несучи дві гарбузові бутлі, а поперед ним розходився міцний дух спиртного, що скапувало на підлогу. Трошки розхлюпалась міс Скарлет, бо воно важкувате наливати з барильця в таку бутлю. Нічого, Порку, дякую. Скарлет взяла в нього ту мокру посудину і аж скривилася – коли прикрий запах віскі вдарив її в ніздрі. «Випий, тат!» – сказала вона, передаючи Джералдові незвичайну горілчану флягу і беручи з рукопорка другу гарбузину з водою. Джералд слухняно, мов дитина, підніс шийку до рота і гучно відсорбнув. Коли вона простягла йому воду, він заперечливо похитав головою. Тоді вона взяла у нього назад гарбузину з віскі і уже приклала її до уст, аж це помітила, що він пильно зорить за неї в очах його тіньне схвалення. «Я знаю, це напід не для дам», – коротко сказала вона. «Але сьогодні Тат'я не дама, і в нас багато роботи». Скарлет перевела подих, нахилила бутлю і одним духом коптнула. Гарячий струмінь опік горло і побіг униз до шлунка. Вона ж похлинулась, а на очах виступили сльози. Тоді знову глибоко перевела подих і ще раз піднесла посуду до уст. «Кетті Скарлет», – озвався Джеральд, уперше від її повернення з владною ноткою в голосі. «Годі вже!» Ти не знаєш, що таке спиртне, і можеш сп'яніти. Сп'яніти? Вона засміялась неприємним сміхом. Сп'яніти? Дай боже, щоб так і було. Я хочу впитися в дим, щоб забути про все на світі. Вона ковтнула вдруге, і тепло поволі розбіглося по жилах аж до самих пучок. Цей добротворчий вогонь дарує таке блаженство. Здавалося. Він досяг навіть закрижанілого її серця, повертає її життєву снагу. Побачивши розгублений болісний погляд Джералда, вона знов поплескала його по коліну і спробувала зобразити на обличчі заводіяцьку усмішку, таку любу йому колись. «Хіба я можу сп'яніти, тат? Я ж твоя дочка?» «Невже я не найміцнішу голову на всю округу Клейтон?» Дивлячись на її втомлений вид, він ледь-ледь усміхнувся. Віскі його теж підбадьорило. Вона простягла йому бутлю. Сьорбни ще разок, і я проведу тебе на гору і укладу спати. Аж це сама себе усмикнула. Та ж таким тоном вона розмовляє з Вейдом. А з батьком не годиться так говорити. Це не повага. Він, однак, з уважністю прислухався до її слів. А тож, укладу тебе спати, додала вона безжурно. Дам тобі ще раз сьорбнути, може навіть і все випити, аби лиш ти заснув. «Тобі треба виспатись!» Кетті Скарлетт вернулась додому. «І ти можеш нічим не журитись? Пий!» Він покірно відхлебнув, і вона, взявши його по підруч, допомогла йому підвестися. «Порку!» Негр взяв гарбузину в одну руку, а другою підхопив Джералда. Скарлетт піднесла вище запалену свічку, і вони трьох повільно рушили в темний хол і далі на гору півкруглими сходами, що вели до Джералдової кімнати. Спальня, в якій лежали вдвох на одному ліжку, скидаючись та бурмочучи щось крізь сон з Юліни Керлін, просякла страшним смородом від гончаряного гнотика в блюдечко зі свинячим жиром – єдиного джерела світла. Тільки Скарлет відхилила двері цієї кімнати з зачиненими вікнами, як вніс їй ударив такий густий застояний дух лікарняної палати, запах ліків, що вона мало не зімліла. Нехай собі лікарі твердять, що свіже повітря шкодить хворим, але коли вже вона має тут сидіти, то мусить чимось дихати, бо інакше дуба вріже. Вона розчахнула всі три вікна, і в кімнату війнуло пахно дубового листя і землі. Однак свіжому повітрю несила була розвіяти зразу всі нудотні випари, що тижнями громадились у непровітрюваному приміщенні. С'юлі Некерін з не мізернілі і бліди спала неспокійним сном, Часом схоплювались і бурмотіли якісь недоладні слова, втуплюючись у простір широко розплющеними очима на тому самому розлогому ліжку на чотирьох стопцях, де вони в кращі часи так весело були перешіптувались. В кутку кімнати стояло інше порожнє ліжко, вузьке у стилі французького ампіру, з різбеними оздобами в узголів'ї і в ногах. Елен привезла його з собою із саванни. На ньому лежала вона, коли хворіла. Скарлет сіла ближче до сестер, невидіші дивлячись на них. Віски на порожній шлунок виробляло з неї різні капості. То сестри наче опинялись десь далеко, робились дрібненькими, і голоси їхні зіщали, мов комашини. А то починали рости і рости в розмірах, і блискавично швидко насуватись на неї. Вона була втомлена і вкрай виснажена. Якби вона зараз лягла, то проспала б кілька днів без прокиду. Аби ж, змогла лягти і заснути, а пробудитись від лагідного доторку материної руки і почути голос Елен. Уже пізно, Скарлет, не можна так вилежуватись. Але цього ніколи вже вона не почує. Аби ж, була Елен поряд, чи хтось інший, старший віком, мудріший і витриваліший, у кого вона могла б шукати поради. Хтось на чиї коліна можна б схилити голову, на чиї плечі перекласти свій важкий тягар. Тихо прочинилися двері і війшла ділці з немовлям Мелані біля грудей і гарбузовою ботлою в руці. В чадному і хисткому світлі каганця вона здалася скарлить худішою, ніж була колись, із виразнішими індіанськими рисами обличчя. Більш помітні були широкі вилиці і мідяний полоск шкіри, загострився яструбиний ніс. Полиняли ситцеве плаття вона розчібнула до поясу, вистовивши на видноту пишні бронзові перса. Немовля Мелані припало блідорожевими губками до темної пипки і пожадливо смоктало дрібненькими кулачками, впираючись податливу плоть, як ото кошенятко тулиться до теплого хутра материнського живота. Скарлет звелась на хиткі ноги і поклала руку на плечі Ділсі. Як добре, що ти лишилася, Ділсі! А хіба я могла піти з цими безпутними неграми, мій Скарлет, коли ваш тато був такий добрий, що купив мене разом з моєю пріссі, і ваша мама така добра була до мене? «Сідай, ділсі! Дитина їсть, отже все гаразд, а як міс Мелані?» «З дитиною що? Тільки голодна, я ж маю чим її нагодувати. А міс Мелані теж нічого. Вона не помре, міс Скарлет, не журіться!» Я таких багато перебачила, і білих, і чорних. Вона страх перевтомлена, напереживалась і боїться з дитину. Але я заспокоїла її, дала трошки ковтнути тут зденця, і вона заснула. Отож кукурудзяна горілка всій родині стала в пригоді. Скарлет у своєму запамороченні подумала, «Чи не дати ковтокі Вейдові? Може, перестане гикати?» Виходить, Мелані не помре. І коли Ешлі вернеться? Якщо взагалі вернеться? Ні, про це теж вона подумає опісля. Так багато набирається всякого, про що треба подумати опісля. Стільки всього порозплутувати, вирішити. Якби ж то можна було назавжди віддалити від себе годину розрахунку. Раптом вона здригнулася, почувши, як тишу на дворі, порушила розмірене риб-риб. «Це мамка дістає води, зволожити панночок. Їх треба часто обмивати», – пояснила Ділсі, примощуючи на столі гарбузину поміж мікстурами та склянками. Скарлетт ні сіло, ні впало засміялася. Нерви у неї і справді розшарпані, якщо рипіння Корби, знайома їй з малечку, могло так її налякати. Ділсі пильно подивилась на неї, Її сповнене гідності обличчя не зворухнулося, але Скарлет відчувала, що вона все розуміє. Скарлет відхилилася на спинку. Якби хоч скинути тісний корсет, комірець, що не дає дихати, та пантофлі, куди набралося піску і камінців, які би натирали їй ноги. Повільно порипувала корба, коли накручувалась мотузка, і з кожним рипом відерці піднімалося все вище. Скоро вона прийде сюди. Мамка, що винянчила і її, Скарлетт, і Елен. Скарлет сиділа мовчки, наче відринувши всі думки, тоді як немовля, що вже набралося трохи молока, заскиглило, бо загубила такий жаданий сосок. Ділці, так само мовчазна, як і Скарлет, підсунула сосок малюковій і почала його заколисувати, а Скарлет слухалась у неспішну ходу мамки на задньому дворі. Яке непорушне нічне повітря, найменший звук лунку стуганів її вухах. Галерея на горі аж наче задвіхтіла, коли опасиста тілом мамка стала наближатись до дверей спальні. І ось вона вже війшла. Плечі їй обтяжували важкі дерев'яні відерця. На доброму чорному обличчі був смуток, як на обличчі мавпочки, негодної збагнути скорботи цього світу. Угледівши Скарлет, вона вся проясніла і зблиснула білими зубами в усмішці, поки ставила відерця на підлогу. Скарлет кинулась до неї і схилила голову на широкі пухкі груди, що до них уже так багато припадало і чорних, і білих голів. «Це єдине, що лишилось певним, єдине, що не змінилося з колишнього життя», – промайнула у Скарлет. Але вже перші слова мамки розвіяли цю ілюзію. «Моє дитятко вдома! Ох, міс Скарлет, як то ми тепер житимем, поховавши міс Елену у могилі?» «Ох, міс я Скарлет, я тільки Бога молю, аби дав мені лягти поруч з міс я Елен, я не можу без неї. Зосталося нам тільки журитися та бідувати. Та й далі йти в тяжкій дорозі, ласочко, в тяжкій дорозі». Коли Скарлет стояла так, припавши до мамчиних грудей, увагу їй привернули ці останні слова «в тяжкій дорозі». Саме вони монотонно бреніли їй у вухах цілісінький день, доводячи до нестями. І зараз у неї аж серце тьохнуло, коли вона пригадала, з якої вони пісеньки. Ще кілька днів брести в тяжкій дорозі, та вже не світить нам розмай, не ждіть мене на отчому порозі. Та вже не світить нам розмай, повторювала вона у притомленому мозку. Невже розмай життя ніколи вже їй не засвітить, і повернення додому не подарує блаженного супокою, а тільки означатиме ще тяжчу дальшу дорогу. Вона вислизнула з обіймів мамки і, простягши руки, погладила зморшкувати чорне обличчя. «Ласочка моя, але ручки у вас!» Мамка взяла її маленькі долоні і з докором та жахом подивилась на садна та струпи. «Міс, Карлет, скільки я вам казала і приказувала, що справжню леді знати по її руках, а ви ще й лицем засмагли до чорноти!» «Бідна мамка! Вона й досі носиться з цими дрібничками!» Хоч уже і війна, і смерть прокотились у неї над головою. За хвилину вона почне торочити, що молода панночка з саднами на пальцях та ластовинням на обличчі ні за що не знайде собі жениха. Скарод поспішила її випередити. «Мамко, розкажи мені краще про маму. Я не мала сили слухати, як про неї говорив тато». Мамка зі слізьми на очах нахилилася і підняла відерця з водою, щоб переставити їх до самого ліжка. Отгорнувши простирадло, вона стала стягувати з Керрін і с Юлін сорочки. Скарлет, вдивляючись у сестер при тьмяному світлі, побачила, що на керін була і справді нічна сорочка, чистенька, хоч уже й подерта, а з Юрін мала на собі старий халат з коричневого полотна, оторочений ірландським мережевим. Мамка мовчки схлипувала й обтирала клаптем старого фартуха з тіла дівчат. «Це все слеттері, міс Скарлет, ці безпутні білі голодранці. Це вони звели зі світу міс Елен. Я ж скільки їй казала і приказувала, що не варто клопотатися цими голодранцями, але міс Елен, добра душа, чинила все по-своєму, вона ніколи не могла відмовити, коли хто звертався до неї». «Слеттері?» – незрозумівши перепитала Скарлет. «До чого тут слеттері?» «А до того, що вони заслабли на ось цю неміч». Мамка махнула в бік голих сестер шматиною, з якої скапувала вода на постіль. Злягла Еммі, старша з дівчат Слеттері, і міс Слеттері притмом прибігла по міс Елен. Вона ж так звикла, тільки що зразу сюди, наче сама не може за своїх подбати. А міс Елен і без того мала роботи по зав'язку. Але що, вона таки пішла туди і стала доглядати міс Еммі, хоч сама вже кепсько себе почувала. Вона, міс Карли, дуже давненько не здужила. Харчувалася ж ваша мама міс Карли аби бияк. «Їсти у нас маловато, що було, бо чи не все, вигрібала для солдатів, а міс Елен без того їли, як пташина. І скільки я вже казала їй і приказувала, аби махнула рукою на цих білих голодранців, а вона все не слухала». Ну, а коли та міс Емі наче стала оклигувати, звалило міс Керін. «А то ж, мем, ти вперекинувся через дорогу сюди, і злягла міс Керін, а за нею і міс Юлін, і міс Елен заходилась тоді їх обох лікувати». А тут ще стрілянина на дорозі, янки за річкою, негрисплантації нічу-ніч ніч тікають, і ніхто не зна, що з нами стане. В мене ж голова йшла обертом, але міс Елен спокійнісінька собі. Одно лише за панночок журилася, що не може їм помогти, бо нема ні ліків, нічого. А от то ввечері, коли милибонь разів десять уже обмили губкою панночок, вона й каже мені. Знаєш, мамко, я б навіть душу дияволові отдала за крихту льоду прикласти дівчата на голову. Вона сюди не пускала ні місця Джералда, ні Рози, ні Тіни, нікого, крім мене, бо я вже слабувала колись на тиф. А потім він її теж знеміг. І я зразу побачила, міс Карлет, що добром це не кінчиться. Мамка випростилась, піднесла вгору краєчок фартуха і витерла сльози. Вона зразу піддалася, міс Карлет, і навіть цей милий лікар Янкі нічим не міг зараяти. Вона нічого не знала, що з нею діялось. Я кличу її, озиваюсь до неї, а вона навіть мене не пізнає, своєї мамки. А чи вона згадувала, коли моє ім'я? Чи кликала мене? Ні, ласочка. Їй здавалось, наче вона знов мала дівчинка в саванні. Вона нікого не згадувала на ім'я. Ділсі ворухнулась і опустила сплячене мовля собі на коліна. Ні, так і згадувала мем. Когось одного вона кликала. А тебе хто пита, червоношкіра гаво? Збурилась раптом мамка, обертаючись до Ділсі. «Заспокойся, мамко. Кого ж вона кликала Ділсі, Тата? Ні, мем, ні вашого тата. Це було ту ніч, коли палили бавовну. То це й бавовну спалили? Розкажи швидше. А то ж нам спалили. Солдати побитягали її всю з-під на задвір'я й давай горлати. Оце буде найбільше багаття на цілу Джорджію. І підпалили все». Трирічний урожай бавовни вартістю 150 тисяч доларів зараз пішов з димом. Вогонь освітив усе як день. Ми вже боялися, що й будинок не зайнявся. А отут у кімнаті видно було так, хоч шнитку в голку вселяй. І коли зблиснуло в вікнах, міс Елен наче прочнулася, звелася на ліжку і загукала голосно раз за разом. «Філіпе, Філіпе, я ніколи раніше не чула, щоб так кого кликали, але ж це було ім'я, бо вона кликала когось». Мамка, застигши на місці, прошевола ділсі очима, а скарлет схилила голову на руки. Хто такий той Філіп? І чим він дорогий був Елен, що вона померла з його іменем на вустах? Довгий шлях від Атланти до тари, що мав привести скарлет в обійми Елен, скінчився, впершись у глухий мур. Відтепер. Уже ніколи не засне вона безтурботним сном в батьківському домі, оточена материнською любов'ю, що була для неї, мов м'яка, пухова ковдра. Не залишилося вже для неї ані певного захистку, ані тихої пристані, куди можна було б пристати, і не звернути нікуди, і не ухилитися від цього глухого муру, і нема на кого перекласти ношу, що обтяжує її плечі. Батько старих і прибитий горем, сестри недужі, Мелані знеможена і безсила, діти безпорадні, а ці кілька негрів дивляться на неї з додячою довірою, чіпляються за її сукню, певні того, що дочка Елен стане для них такою самою підпорою, якою була Елен. За вікном у промерхлому світлі місяця простягалася перед нею Тара. Маєток, в якому не лишилося кому працювати, спустошена і сплюндрована земля, схожа на знекроблене тіло, на її власне тіло, що поволі спливає кров'ю. Такий він кінець дороги. Слабосила старість, хвороби, голодні роти і безпомічні руки, що хапаються за її спідницю. І нікого при кінці дороги. Вона одна там. скарлето Тогара Гамінтон. Дев'ятнадцятирічна вдова з малою дитиною на руках. То як їй бути тепер? Мелані з немовля можуть прихистити тітонька Туб та Бери з Мейкона. Сестер, коли одужують, доведеться відправити до рідні Елен, хоч ріднятого рідня того чи ні. А вона й Джералд могли б звернутися по допомогу до батькових братів Джеймса та Ендрю. Скарлет подивилась на дві худенькі постаті, що розкинулись на мокрих і темних від розлитої води простирадлах. До Сьюлін вона не відчувала особливої прихильності і тепер усвідомила це цілком певно. Та і раніше було так само. Не дуже любила вона і Керін, бо взагалі не могла любити слабаків. Але вони були однією з неї плоті і крові, вони становили частину тари. Ні, вона таки не могла допустити, щоб їм довелося жити у своїх тіток, як бідним родичкам. Хіба це можливо, аби котрийсь із роду Огар став чиїмось нахлібником, жив у когось із ласки? Та ніколи в світі. Але невже ніяк не вибрати з цього сліпого кута? Її натомлений мозок на силу працював. Вона піднесла руки до скронь. Таким повільним рухом, наче повітря було щільне, як вода. А потім взяла бутлю з-поміж пляшечок та склянок і заглянула всередину. На дні ще лишалося трохи віскі, скільки саме не видно при тьмяному світлі. Дивно, що її вже не разив прикрий його запах. Вона помало відсорбнула з посудини і цим разом напійне опіки її нутрощів. Зате тепло розійшлось по тілу і принесло якесь розслаблення. Скарлет поставила порожню гарбузину і розглянулася. Та це ж все сон. Просякла димом ледь освітлена кімната, виходлі дівчата на постелі, безфорний дебелий тулуб мамки, що примостилася біля ліжка. Застигла в безруху бронзова статуя Ділсі з рожевим створіннячком у неї на темних грудях. Сон, з якого вона прокинеться, і відчує запах шинки з кухні, а з надвору долинуть гортанний сміх негрів і порибування фургонів, що вирушають у поле, і рука Елен лагідно і вимогливо доторкнеться до її плеча. А потім вона виявила, що лежить у себе в кімнаті на своєму ліжку, бліде місячне світло побивається крізь пітьму, і мамка з роздягають її. Корсет уже не здушував їй груди, і вона могла дихати вільно на всю глибину легенів. Вона відчувала, як обережно стягують панчохи з її ніг. До неї ледве доносилися заспокійливі слова мамки, що обмивала її на терті до болячок ступні. Як приємно остуджувала ця вода, як добре було лежати на м'якій постелі, мов дитині. Вона глибоко зітхнула і поринула в забуття. Збіг рік, а може одна хвилина, і вже вона була сама а в кімнаті проясніло, бо місячні промені падали просто на її ліжко. Вона не усвідомлювала, що сп'яніла, і від утоми, і від візки. Вона усвідомлювала тільки те, що начебто відірвалася від свого знеможеного тіла і піднеслась кудись над ним, і там не було ані болю, ані знемоги, і все навколишнє сприймалося звідти напрочуд виразно. Вона оглядала навколишній світ новими очима. Її дівоцтво. Лишилася десь позаду на довгій дорозі до рідної домівки. Вона вже не була піддатливою глиною, на якій кожне нове враження залишає слід. Ця глина затвердила котройсь незвіданої хвилини цього нескінченного дня, що тривав тисячу років. Сю ніч востаннє з нею поводилися як з дитиною. Юність її минулася. Тепер вона була вже жінка. Ні, вона не може і не хоче шукати допомоги у рідні Джералда або Елен. Огари не такі, щоб напрошуватись на милостиню. Вони спроможні самі собі дати раду. Її тягар – це таки її тягар, і в неї стали сили взяти його на свої плечі. Так, наче згори споглядаючи на саму себе, вона безподову думала. Плечі у неї тепер досить міцні і витримають будь-яку ношу, коли вже витримали найстрашніше, що могло її спіткати. Вона не може покинути тару, ця бо земля належить їй, але ще більшою мірою вона сама належить цій землі. Вона глибоко вросла корінням в цю кров'ю забарвлену землю і просякла її соками немов бавовник. Вона залишиться в тарі і знайде, як подбати про маєток, подбати про батька і сестер, про Мелані дитину Ешлі і про Негрів. Завтра, ох, завтра, завтра їй доведеться запряхтися в це ярмо. Завтра так багато всякого треба буде зробити, податися до 12 дубів, та до садиби Макінтошів, пошукати, чи не залишилось чого в покинутих садках та городах, піти на болото над річкою, чи нема де свини і курей, вибратись Джонсборо та Левджой з коштовностями Елен. може там у когось можна виміняти їх на харчі. Завтра, завтра, все повільніше вистукувало в її мозку, як у годиннику, що сповільнює свій хід, але ясність образів зберігалась. І не раз перед внутрішнім зором Скарлетт, Виразно почали оживати знайомі з дитинства різні родинні історії. Хоч тоді вона слухала їх упіввуха, аби як і, мало розуміючи, про що там ідеться. Як от Джеральд, почавши ні з чого, вибився у власники цілого маєтку, як Елено клигала після якоїсь таємничої пригоди, як дідусь робіяр, Переживши крах Наполонівської імперії, заклав нову плантацію на родючих землях надбережної Джорджії, як прадід Прюдом заснував був ціле королівство у глухих джунглях на Гаїті. Потім втратив усе і знов зажив слави у Саванні. А ще ж були скарлети, які в лавах ірландських волонтерів виборювали вільну Ірландію, за що опинялись на Шибениці – та огари, які полягли у битві над річкою Бойн, боронячи до кінця належно їм по праву. Нищивні удари долі спадали на них, але не зломили. Їх не здолали ні розпит імперій, ні збунтовані раби змачати в руках, ні війни і заколоти, ні оголошення поза законом про за конфіскації. Лихий Фатум міг зламати їм карк, але не дух. Вони ніколи не нарікали, вони боролися. І коли помирали то тільки вичерпавши всі свої сили, але не зневірившись. Тіні всіх цих людей, кров яких текла в її жилах, неначе проходили перед нею безгучною ходою в цій освітленій місяцем кімнаті. І Скарлет зовсім не дивувалася, бачачи їх, своїх предків, що зазнавали найтяжчих знегод у житті, але незмінно обертали ці знегоди собі на добро. Отож і для неї так. Тара була її долею, її полем битви – з якої вона повинна вийти переможницею. Вона сонно повернулася на бік, і поволі чорне забуття почало огортати її свідомість. Чи ці тіні і справді прийшли сюди, щоб піднести її на дусі своїм безслівним шепітом, чи то їй тільки привиділось? Але є ви, чи нема, пробурмотіла вона крізь сон, а я вам вдячна і бажаю всім на добраніч.